Dikt av Ingvar Holmberg Forsytian blommar Forsytian blommar bredvid perrongen på Mjölby station Jag gläd så till lysande gula kvistarna fulla med blommor Men jag minns Forsytian i vår gamla trädgård i Strängnäs Den var inte lätt att få bukt med Höll på att ta över ett stort område